Стівен Кінг, Цикл темна вежа, Книга п'ята: Вовки Калії. Розділ п'ятий Оверголсар. Один. Упродовж того тривалого і насиченого дня Сюзанна спостерегла чимало цікавого, тому що Роланд дав їй змогу це робити, а ще тому, що коли минулися ранкові млості, вона знову почувалася добре. За мить до того як Калаген з компанією наблизилися на відстань звуку, Роланд пробурмотів їй на вухо. Стій біля мене і ні пари з вуст, поки не накажу. Якщо вони вирішать, що ти моя Шавін, нехай. За інших обставин, вона б пустила якусь шпильку і сказала все, що вона думає про те, щоб бути мовчазною незаконною дружиною Роланда, його нічною забавкою. Але в них не було на це часу. І в тій справі було не до жартів. Про це промовисто свідчив вираз його обличчя. Крім того, їй навіть була до смаку роль тихої, відданої скво. Правду кажучи, будь-яка роль була їй до душі. Ще з дитинства найбільшою втіхою для неї було вдавати з себе когось іншого. «Зрештою, в цьому вся ти, Люба. Нічого й додати», – подумала вона. «Сюзанно», – вивів її з задуми голос Роланда. «Ти чула, що я сказав?» «Я добре тебе чую». — відказала вона. — За мене не хвилюйся. Якщо все піде так, як я хочу, тебе вони майже не помічатимуть. Зате ти їх, бачитимеш, дуже добре. Як чорношкіра жінка, яка виросла в Америці середини ХХ століття, читаючи «Людину-невидимку» Ральфа Елісона, Одетта сміялася і нерідко плескала в долоні, розгойдуючись у кріслі, наче на неї зійшло осяяння. Сюзанна чудово розуміла, про що йому йдеться. І вона зробить так, як він хоче. У глибині душі, там, де оселилася ущиплива Детта Волкар, вона обурювалася через Роландову зверхність. Проте водночас корилася їй, бо розуміла, що він останній стрілець цього світу. Можливо, Останній герой 2. Спостерігаючи, як Роланд представляв їх усіх, Сюзанну досить недбало відрекомендували останньою, після Джейка. Вона мала час поміркувати над тим, як добре їй стало, коли ще тупий біль від газів у лівому боці. Чорт, навіть головний біль відпустив. А він уже більше тижня не давав їй спокою, озиваючись то на потилиці, то в одній скроні, то в другій. То просто над лівим оком, як мігрень, що жде своєї нагоди вп'ястися в тебе. А ще, звісно, були ранкові млості. Щоранку близько години її нудило, Її ноги були ватяні і не слухалися. Вона ніколи не блювала. Проте впродовж тієї години доблювання був один крок. Дурною вона не була і чудово розуміла, до чого всі ці симптоми, але мала причину вважати, що вони анічогісінько не означають. Надіялася лише, що не осоромиться так, як мамина подруга Джесіка, до того ж двічі. Джесіку двічі роздувало від фальшивих вагітностей, і в обох випадках жінка мала такий вигляд, ніби от-от розродиться близнятами, ба навіть трійнею. Проте Джесіка Бізлі вирішила, що носить дитину, бо в неї припинилася менструація. А Сюзанна знала, що не вагітна, бо мала на те найелементарнішу з причин. Її місячні були регулярними. Почалися в неї в той самий день, коли вони отямилися на шляху променя за 25 чи 30 миль від Зеленого палацу. Відтоді менструація повторилася ще раз. Обидва цикли протікали вкрай важко. Знадобилося багато ганчер'я, щоби всотувало темний потік. Раніше її місячні завжди були легкими, часом зводячись до кількох плямок, які її мама називала дамськими трояндами. Втім, Сюзанна не скаржилася, бо до того, як вона потрапила до цього світу, її менструації завжди супроводжувалися болем, інколи до сказу нестерпним. А тепер, двічі поспіль, відколи вона повернулася на шлях променя, вона не відчувала болю взагалі. Якби не змокрілі ганчірки, що їх Сюзанна ретельно закопувала на узбіччі дороги, вона б і не здогадувалася, що в неї червоні дні календаря. Можливо, через те, що вода в цьому світі була такою чистою. А вже ж вона знала, що тут до чого. Це ж не квантова фізика, як полюбляв казати Едді. Шалені сумбурні сни, яких вона не могла згадати після пробудження, Нудота і слабкість уранці, блудний головний біль, здуття живота і біль, яким воно супроводжувалося, і зрідка судоми. Все зводилося до одного. Вона хотіла від нього дитину. Понад усе в світі вона хотіла, щоб у її лоні росло дитя Еддідіна. А вже чого не хотіла, то це розпухнути від пронизливої удаваної вагітності. «Зараз про це не думай». Наказала вона собі, коли до них наближалися Калаген і компанія. Поки що ти маєш спостерігати. Побачити те, чого не бачать Роланд, Едді та Джейк. Щоб нічого не вислизнуло з вашої уваги. І вона відчувала, що їй до снаги впоратися з цим завданням. Справді, бо ще ніколи в житті вона не почувалася так прекрасно. Три Першим ішов Калаген. Позаду нього крокували двоє чоловіків. Одному на вигляд було близько тридцяти. Другий здався Сюзанні щонайменше шістдесятирічним. Старший мав брескліщоки, що за найближчі п'ять років погрожували перетворитися на обвислі сумки. Вздовж них від крил носа спускалися глибокі зморшки. Лінії сваволі, як назвав би їх її тато. У Дена Голмса теж такі були тож він у цьому тямив. На молодшому було пошарпане сомбреро, а на старшому – чистий білий стецсон, що, мимохідь, викликав у Сюзанни усмішку. Цей капелюх мав такий вигляд, наче його начепили на хорошого хлопця в старому чорно-білому вестерні. Однак Сюзанна підозрювала, що це задоволення не з дешевих, і подумала, що його власник, мабуть, і є Вейн Оверголсер, великий фермер, як назвав його Роланд. Той, кого, за словами Калагена, треба було переконати. Але ми цього не робитимемо. Подумки полегшено зітхнувши, подумала Сюзанна. Міцно стиснуті уста, пронизливий погляд і ті глибокі зморшки, чоло теж проорювала борозна, просто над очима. Свідчили про те, що там, де йшлося про переконання, з Сеєм-Говерголсером була сама морока. Позаду цих двох, за спиною молодшого з них, ішла висока, вродлива жінка. Не чорношкіра, проте її шкіра була так само темною, як і всю Занни. Чолов'яга з чесним обличчям і в окулярах, вбраний як фермер, замикав загін. З собою він вів хлопчика, на два-три роки старшого за Джейка. Подібність між ними двома була такою разючою, що годі було помилитися. Слайтмани, старший і молодший. Цей хлопець, мабуть, набагато старший за нашого Джейка, подумала вона, та все одно виглядає як дитина. Але це добре. А Джейк, для хлопчика, який ще навіть не вступив у пору юності, Джейк занадто багато бачив, а також забагато робив. Оверголсер глянув на їхні револьвери. Роланд і Едді мали в кубурах по одному великому револьверу з сандаловими руків'ями. Нью-йоркський рюгер 44-го калібру висів у Джейка під пахвою в кріпильній муфті, як називав її Роланд. Потім перевів погляд на Роланда. Недбало відсалютував, ковзнувши напівстиснутим кулаком десь у районі лоба. Не вклонився. Якщо Роланда це й образило, він і оком не змигнув. На його обличчі застиг вираз ввічливої цікавості. «Хайл, стрільцю!» Привітався чоловік, який йшов поряд із Оверголсаром, і насправді опустився на коліно, схиливши голову і притуливши до чола кулак. «Я Тіан Джеффордс, син Люка, і моя дружина Залія». «Хайл», – відповів Стрілець, – «називай мене Роландом, якщо твоя ласка. Нехай будуть довгими твої дні на землі, сей Джефордс. «Тіан, будь ласка». Тобі і твоїм друзям того самого, тільки вдвічі... Я Оверголсар, грубо перебив чолов'яга в білому стецені. Ми прийшли познайомитися з вами, бо Калаген немолодий молодий Джефорс про це просили. Я волію оминути формальності та якнайшвидше взятися до справи. Тільки не ображайтеся, прошу. Даруйте, але все не зовсім так, заперечив Джефорс. На зборах чоловіки Калії проголосували за... І знову Оверголсар перебив. Як зрозуміла Сюзанна, він чинив так завжди. Просто мав до цього схильність і навряд чи усвідомлював це. «Так, громада, люди нашої кальї, я прийшов, бажаючи прислужитися своєму рідному селу і своїм сусідам, але в мене зараз, як ніколи, гаряча пора... «Чар'ю трі», – спокійно сказав Роланд. І попри інше... Приховане значення цього виразу, значення від якогось Сюзанну досі продирав поза шкірою мороз, очі у Варголсара загорілися. Тієї ж миті в неї виникла перша підозра щодо того, як розвиватимуться події того дня. Слава ж не вам, так, сер, кажу спасибі. Стоячи збоку, Калаген з терплячим виразом вдивлявся кудись у гущавину лісу. Тіан Джефорс і його дружина обмінялися за спиною Воверголсера з поглядами. Слайтмени тільки мовчки чекали і спостерігали. — Бачу, в цьому витямите. Місто Гілеад оточували ферми і фрігольди, — пояснив Роланд. — Свого часу я пововтузився з сіном і кукурудзою в коморі, а ще із з Посмішка Оверголстера, яка призначалася стерильцеві, здалася Сюзанні доволі зневажливою. — Не мили дурниць, Сей, ми ж з тобою світські люди, знаємо, що до чого. Неначе промовляла вона. — То звідки ви, Сей Роланд? — Ей, друже, та тобі до лікаря треба, слух перевірити, — сказав Едді. Оверголстер збентежено глянув на нього. — Даруй, що ти сказав? Едді розвів руками, мовляв, от бачите, це й треба було довести. Саме це я й мав на увазі. Едді, спокійно, сказав Роланд. Досі ніжний, трепетний, мов весняний легіт. Сей Оверголсар, як вічливі цивілізовані люди, ми маємо познайомитися і перекинутися кількома слівцями. Чи ж не так поводяться люди цивілізовані? Роланд зробив коротку значущу паузу, а потім завершив думку. У розбійників усе інакше. Але ж серед нас нема розбійників. Оверголсерові губи міцно стислися, і він рішуче зиркнув на Роланда, готовий дати відсіч. Але на стрільцевому обличчі не було ні сліду виклику, тож фермер трохи заспокоївся. Добре. Сказав він. Отож, як було сказано, Тіан і Залія Джефорци. Залія присіла в реверансі, притискаючи незримі спідниці доношених вольветових штанів. А це Бен Слайтман старший і Бенні молодший. Батько підніс кулака до лоба і кивнув. Син з благоговійним виразом обличчя. Цей трепет викликали револьвери, здогадалася Сюзанна. Вклонився, виставивши вперед праву ногу, п'ятою в землю. «Старого ви вже знаєте, представляти нема потреби», – закінчив Оверголстар відверто презерливим тоном, який його самого образив би до глибини душі, якби призначався його дорогоцінному «я». «Велике цебе серед фермерів швидко звикає розмовляти так, як йому до вподоби», – подумала Сюзанна. Їй стало раптом цікаво, чи довго він ще так напосідатиметься на Роланда, поки не виявиться, що напосідатися йому ніхто не дозволить. Тому що є люди, з якими так не можна. Якийсь час вони вам підіграватимуть, а потім... Це мої супутники, мовив Роланд. Джейк Чемберс та Едді Дін з Нью-Йорка. А це Сюзанна. Він недбало махнув у її бік, навіть не обертаючись. На обличчі Оверголсера миттю вигулькнув обізнаний суточоловічий погляд, який Сюзанна добре впізнала. Детта Волкер уміла стирати такі вирази з чоловічих писків, і навряд чи спосіб, у який вона це робила, припав би сею Оверголсеру до смаку. Втім, вона лише стримано всміхнулася до Оверголсера та решти гостей і теж присіла у безпідничному реверансі. Їй здалося, що вона робила це так само невимушено, як Залія Джефферс, Але певно, коли в тебе немає нижче коліна ніг, то елегантно зробити реверанс не випадає. А вже ж новоперебулі помітили, що вона без ніг, проте їхні почуття не надто її цікавили. Чим вона справді переймалася, то це тим, що вони могли подумати про її візок, той, що його Едді роздобув для неї у топіці, де сконав Блейнмоно. Навряд чи ці люди бачили щось подібне раніше. Калаген міг бачити, нагадала вона собі. Бо Калаген з нашого світу. Він. Це що, пухнастик шалапут? зненацька озвався хлопчик. Прикуси язика. сказав Слайтмен, шокований тим, що його син наважився заговорити. Та нічого. Заспокоїв фермера Джейк. «Так, це шалапут. Юк, гайда до нього!» І показав на Бена-молодшого. Юк потюпав круг вогнища до гостя і глянув на хлопчика знизу вгору своїми мудрими очиськами з золотою облямівкою. «Я ще ніколи не бачив свійського шалапута», зізнався Тіан. «Чути, звісно, чув, але ж світ не стоїть на місці». Можливо, не весь світ зрушив. Сказав Роланд і подивився на Оверголсера. Можливо, ще є в світі осередки старих звичаїв. Можна його погладити? Спитав хлопчику Джейка. Не вкусить? Погладь, не вкусить. Коли Слайдмен молодший пересів перед Юком на впочепки, Сюзанна подумки стала благати, щоб Джейк не помилився. Не надто гарно вони себе зарекомендують, якщо шалапут відкусить малому носа. Але юк напрочуд стійко витримав те, що його гладили, і навіть витяг шию, щоб узяти пробу запаху з обличчя слайтмена. Хлопчик розсміявся Як тикаєш його звати? Та не встиг Джейкі рота розтулити, як пухнастик назвався сам. Юк. Тепер засміялися усі, і отак простота сміху об'єднала їх на дорозі, що вела шляхом променя. Цей зв'язок був хисткий. Проте його відчув навіть Оверголсар. Коли великий фермер сміявся, то виникало враження, що він може бути непоганим, зрештою, парубком. Щось у ньому таки було, попри весь його переляк і пиху. Сузанна не знала, радіти їй чи боятися. Чотири «Я волів би перебалакати з тобою наодинці». «Як ти не від того», – сказав Уверголсар. Двоє хлопчаків відійшли трохи вбік. Юк сидів між ними, а Слайтмен-молодший запитував у Джейка, чи шалапут навчаної лічби, бо він чув, що деякі з цих тварин уміють рахувати. «Не варто, Вейне», – миттє озвався Джефорц. «Ми домовлялися всім разом піти до нашого табору, розділити хліб сіль і розповісти цим людям про свою біду». А потім, якщо вони погодяться, піти з нами далі. Я не заперечую проти того, щоб перекинутися кількома словами з Сеєм Оверголсером, сказав Роланд. Гадаю, ти, сей Сейджефорц, теж не будеш проти. Адже він ваш дін, чи не так? І перш ніж Тіан устиг заперечити чи спростувати, Сюзанно, почастуй гостей чаєм. Едді, підійди до нас на хвильку, як ти не від того. Ця фраза, така незвична для їхніх вух, пролунала від Роланда так, наче він послуговувався нею з маличку. Сюзанні це здалося дивовижним. З її вуст ці слова пролунали б так, наче вона жалюгідна невдаха. У нашому таборі, південніше звідси, є їжа, сказала Залія. Їжа, і граф, і кава. Енді... «Ми залюбки поїмо і вип'ємо вашої кави», – запевнив її Роланд. «Але спершу випийте чаю, прошу. Ми ненадовго. Правда ж, Сей?» Оверголсар кивнув. Його нашорошеність, мов, рукою зняло. Він розслабився. На віддаленому узбіччі дороги, неподалік того місця, де жінка наймення Мія минулого вечора прослизнула до лісу, Хлопчики засміялися з якоїсь чергової мудрої витівки Юка. Бенні – від подиву, Джейк – від помітних гордощів. Узявши оверголсара за руку, Роланд повів його трохи далі дорогою. Едді з проквола рушив з ними. Спохмурнілий Джефорс і собі хотів було піти з ними. Але Сюзанна торкнула його в плече. «Не треба», – тихим голосом сказала вона. «Він знає, що робить». Джефорс подивився на неї з сумнівом, та потім здався. «Дай, ну я роздмухую для тебе багаття сей!» – мовив Слайтмен-старший, співчутливо глянувши на її скалічені ноги. «Бо я бачу в ньому лише кілька жаринок». «Коли ваша ласка?» – відповіла Сюзанна, подумавши водночас, як це все дивовижно. Дивовижно і дивно водночас. А ще вся ця справа може чаїти в собі смертельну небезпеку. Проте вона вже знала, що в цьому є свої принади. День тому й здавався таким світлим, що ввечері на землю мала спуститися пітьма. тьма. П'ять Троє чоловіків стояли разом на дорозі за сорок футів від інших. Здавалося, з них трьох говорив лише Оверголсар, часом підкріплюючи свою думку активною жестикуляцією. Він говорив так, наче Роланд був якимось волоцюгою, що швендяв цією дорогою з кількома своїми підозрілими друзяками. Він пояснив стрільцеві, що Тіан Джефортс – йолоп, але йолоп з добрими намірами, який не розуміє реального життя. Сказав, що Джефортса слід угамувати, щоб він охолонув, не лише для його власного добра, а й для добра цілої логікальї. Він наполягав на тому, що коли чимось можна зарадити, то він, Вейн Оверголсар, син Гадена, буде першим, хто це зробить. У своєму житті він ще ніколи не уникав відповідальності. Проте ставати на герць з вовками – це чистий безум. До речі, якщо вже мова про безумство, – сказав він, притишуючи голос, – то є ще старий. У себе в церкві з ритуалами він був на своєму місці. В таких справах трохи божевілля не шкодило, було як пікантний соус до страви. Але це ж геть інша річ. Ге ж, цілковито інша. Усе це Роланд вислухав, вряди годи киваючи і не зронивши ні слова. Коли Оверголсар нарешті замовк, то просто з цікавістю втупився у чоловіка зі зброєю, який стояв перед ним. Здебільшого його увагу полонили линяло-блакитні очі. «Ви ті, за кого себе видаєте?» – врешті-решт спитав великий фермер із каль'ї Бринстерчес. «Скажи мені правду, сей!» «Я Роланд з Гілеаду», – відповів Стрілець. «З роду Ельда? Не обманюєш?» «Слово честі!» «Але ж Гілеад...» – завагався Оверголсар. «Гілеаду давно немає!» «А я є!» Ви нас усіх вб'єте, чи спричинитеся до нашої загибелі? Не мовчи, прошу. А щоб ти обрав сей Оверголсар? Не пізніше, не через день, чи тиждень, чи місяць, а просто зараз. Оверголсар довго стояв мовчки, переводячи погляд з Роланда на Едді. Цей чоловік не звик міняти своїх рішень. Якщо перед ним поставала така необхідність, це завдавало йому болю. Віддалік на дорозі лунав веселий хлоп'ячий сміх. Юк приніс те, що жбурнув Бенні. Дрючок завбільшки з самого пухнастика. «Я б послухав», – нарешті мовив Оверголсар. «Я б зробив це, їйбо». Іншими словами, він виклав нам усі причини, чому ця вигадка з протистоянням марна, розповідав пізніше Едді Сюзанні. А потім зробив саме те, чого від нього хотів Роланд. Магія, та й годі. Іноді магія це сам Роланд, промовила вона. 6. Загін мешканців Кальї розташувався табором неподалік, на верхівці мальовничого пагорба, трохи південніше від дороги, та все ж убік від шляху променя. Бо хмари над цією місциною висіли непорушно, і так низько, наче до них можна було торкнутися рукою. Дорогу туди крізь ліс ретельно позначили зарубками на деревах. І подекуди, як помітила Сюзанна, ці зарубки були завбільшки з долоню. Може, у своєму фермерському ділі ці люди були знавцями, та в лісі почувалися не в своїй тарілці. Це було очевидно. «Чи дозволите Добродію забрати у вас на якийсь час цього візка?» – спитав Оверголсер Едді, коли їм лишалося зійти на пагорб. Сюзанна вже відчувала запах смаженого м'яса і подумки здивувалася. «Хто ж там куховарить, якщо весь загін Калагена Оверголсера ходив знайомитися з ними? Здається, жінка казала про якогось Енді. Можливо, про слугу?» «Так, казала». «Слуга Оверголсера?» Ймовірно, бо чоловік, що мав гроші на такий розкішний стецон, як той, що тепер сидів на його маківці, міг собі дозволити мати лакея. Як ви не від того, сказав Едді, не наважившись додати «прошу». Для нього це досі звучить неприродно, подумала Сюзанна. Відступив у бік і передав ручки керування візком Оверголсарові. Фермер був аж ніяк не худим чоловіком. Схил круто йшов у гору. Жінка у візку важила близько ста тридцяти фунтів, проте його дихання, хоч і важке, залишалося рівним. «Сей Оверголсар, можна тебе дещо спитати?» – звернувся до нього Едді. «А вже ж питай», – відповів фермер. «Яке твоє друге ім'я?» Те, що візок на мить уповільнив своє просування вперед, Сузанна списала на рахунок подиву. «Дивне питання, юначе. А нащо тобі?» «У мене таке хобі», – сказав Едді. «Я вмію гадати на других іменах». «Обережніше, Едді, обережніше», – подумки наказала йому Сюзанна. Та сама, мимохідь, зацікавилася розмовою. «То невже?» «Так», – кивнув Едді. «Отже, ви…» «Закладаюся на що завгодно, ваше друге ім'я починається з…» Він зробив вигляд, наче щось подумки вираховує. «З літери Д». Тільки назву букви він вимовив з передихом, на зразок великих літер високої мови. «І напевно воно коротке. П'ять букв? А може, не більше чотирьох?» Візок знову перегальмував. «Трясця твоїй матері», – вигукнув Оверголсар. «Звідки ти взнав? Кажи!» Едді знизав плечима. «Вираховую і вгадую». «Не більше. Насправді я помиляюся не рідше, ніж угадую». «А то й частіше», – прокоментувала Сюзанна. «Моє друге ім'я – Дейл», – сказав Оверголсар. «Може, мені й пояснювали, звідки воно взялося, та я забув. Батьки померли, коли я був ще молодим». «Співчуваю», – сказала Сюзанна, полегшено помітивши, що Едді десь подівся. Можливо, пішов розповісти Джейкові, що вона мала рацію щодо другого імені. Вейн Дейл Оверголсер. 19 літер. «Цей юнак – розумака чи йолоб?» – спитав у Сюзанни Оверголсер. «Скажи, прошу, бо сам я ніяк не доберу». «Всього потроху». «Але щодо цього візка в мене сумнівів ніяких. Він точний як компас». «Кажу, спасибі» сказала вона, і подумки полегшено зітхнула. Фраза прозвучала природно. Можливо, тому що вона не збиралася її вимовляти. «Де його зробили?» «Далеко-далеко звідси», відповіла Сюзанна. Цей поворот розмови не надто їй подобався. Вона вважала, що розповідати чи не розповідати їхню історію має Роланд. Адже саме він був їхнім «діном», очільником їхнього катету. Крім того, в розповіді однієї людини не могло бути різних версій тих самих подій. Втім, дещо вона таки могла повідомити. Існує один тонкохід. Ми були на іншому його боці і пройшли крізь нього. Там усе геть інакше. Вона повернула шию, щоб озирнутися на нього. Щоки й шия фермера почервоніли. Та поза тим, він дуже непогано давав собі раду з віском, як для чоловіка, що вже давно розміняв шостий десяток. «Ви розумієте, про що я говорю?» «Так», – він відхаркнув і сплюнув кудись ліворуч. «Але на власні очі я його не бачив і на власні вуха не чув. Далеко я не мандрую, часу нема. На фермі роботи сила силенна». Та й бачте, народ тут у каль'ї не надто любить блокати лісами. «Та бачу», – подумала Сюзанна, помітивши ще одну насічку завбільшки з обідній таріль. Наймовірніше нещасне дерево не переживе наступної зими. «Енді безліч разів розповідав про тонкохід. Каже, що ця штука має звук, але що воно таке, не знає». «Хто такий Енді?» «Ти скоро сама з ним познайомишся, Сей. А ти теж з того калья-йорка, що й твої друзі?» «Так», – відповіла вона, знову насторожуючись. Він об'їхав віском стародавню акацію. Тепер дерев поменшало, а пахощі їжі стали відчутнішими. М'ясо, кава – в неї забурчало в животі. «Але ж вони не стрільці» кивнув Оверголсар у бік Джейка та Едді. «Тільки не кажи, що вони стрільці! Коли настане для цього час, ви самі повинні будете це вирішити», ухилилася від відповіді Сюзанна. Якусь хвилю він не відповідав. Колеса візка шурхотіли на камінні гірської породи, що виступала з-під землі. Попереду них між Джейком і Бенні Слайтменом тюпав юк. Хлопчаки потоваришували надприродно швидко. На таке здатні лише діти. Але чи добре це? Замислилася Сюзанна. Бо хлопчаки були надто різними. На їхню біду з часом це стане очевидним. Він налякав мене. Озвався нарешті Оверголстар. Але так тихо, що його було ледь чути. Неначе розмовляв сам з собою. Думаю, річ у його очах. Здебільшого в очах. То це не змусило вас змінити свою думку? спитала Сюзанна. Вона намагалася, щоб питання прозвучало якомога невинніше, і розуміла, що це не надто їй вдалося, та все ж була вражена тим, як розлютився фермер. Ти що, жінко, з глузду з'їхала? Звісно, ні, і не мусить, доки я не побачу виходу з цієї коробки, в якій ми сидимо. Слухай мене уважно. «Той хлопчисько...» Він показав на Тіана який крокував попереду з дружиною. «Той хлопчисько виставив мене йолопом. усіма нагадав, що в мене немає дітей того віку, який цікавить вовків. Зате у нього вони є. Невже ти думаєш, я бовдор, який не розуміє, чого це все нам коштує?» «Я так не думаю», – заспокійливо промовила Сюзанна. «А він...» Я вже починаю думати, що він мене за такого має. У голосі о Варголсара вчувалася боротьба, яку вели в його душі гординя і страх. Невже я хочу віддавати діток вовкам? Діток, які повертаються рунтами, овочами і не потім до самого скону? Ні, але я також не хочу, щоб якийсь зарізяка змусив нас припуститися помилки, за якою немає вороття. Знову озирнувшись через плече, вона помітила дивовижну річ. Зараз він хотів сказати «так», знайти причину, щоб сказати «так». Ось у який бік, не промовивши ні слова, навернув його думки Роланд. Без слів. Просто... ну, просто на нього поглянувши. Бічним зором вона помітила якийсь рух. «Господи Ісусе!» – вигукнув Ведді. Сюзаннина рука притьмом опустилася до револьвера, якого не було. Вона знову повернулася вперед. З манірною обережністю, яка здалася Сюзанні потішною, навіть попри її подив, до них наближався металевий чоловік, заввишки щонайменше сім футів. Джейк опустив руку до кріпильної муфти і рукоятки револьвера, що з неї стерчала. «Спокійно, Джейку», – сказав Роланд. Металевий чоловік з очима, в яких спалахували сині іскри, зупинився перед ними. Близько десяти секунд він стояв непорушно, і цього часу Сюзанні злишком вистачило, щоб прочитати слова, вибиті в нього на грудях. «Північний центр позитроніки», – подумала вона. «Знову на сцені, не кажучи вже про Ламарк Індастріс». Робот підняв свою сріблясту руку. І притулив сріблясту долоню до сталевого лоба. Хайл стрільцю з далеких країв, сказав він, довгих днів і приємних ночей. Роланд теж приклав пальці до чола. І тобі того самого, тільки вдвічі більше. Ендісей. Дякую. У незбагненних і глибоких надрах робота щось клацало. Він нахилився до Роланда. Її сині очі заяскрили ще жвавіше. Сузанна побачила, як рука Енді непомітно підбирається до сандалового руків'я стародавнього револьвера. Роланд проте навіть оком не змигнув. «Я приготував смачний обід, стрільцю. Багатими дарами наділила нас земля. О, так!» «Красно дякую, Енді!» «Ні, загвіщо!» Всередині робота щось знову клацнуло. «А чи не маєте ви охоти послухати свій гороскоп?»